Il coordinamento lesbiche romane presenta never, never, never, never before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto right that, uh, Ooh, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di radio I onda really Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Quella che state ascoltando è la nostra 256esima trasmissione. Eh, noi siamo il coordinamento Lesbica e Romane e vi stiamo parlando attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Oggi eh, qui in radio siamo io, eh, Caterina, che vi sto parlando, eh, con me c'è Lucilla e Rosina. Ospite gradita ancora una volta con noi, Monica Cristina Storini e eh, parleremo insieme a lei di studi di genere, eh, teorie queer e di un eh, progetto molto interessante al quale la nostra prof, mi posso permettere di chiamarti così, <ride> eh, appunto un un un progetto al quale eh, Monica sta sta lavorando e eh, condividiamo eh, inutile ribadirlo eh, l'impegno nell'ambito della politica culturale affinché si modificano quegli ambiti eh, mentali che sono il substrato eh, sulla quale poggia il modello di cultura dominante. Quindi allora buon ascolto e eh, se volete eh, intervenire potete, potete farlo. Eh, vi ricordo che eh, noi abbiamo un uh, telefono cellulare eh, al quale potete mandare i messaggi, che se adesso riesco a trovare il numero, eccolo qua, 339 85 36 270. Purtroppo lo sapete, stando in diretta non abbiamo la possibilità di rispondere subito ai messaggi, però eh, sicuramente verranno letti, eventualmente li, li leggeremo la la la prossima volta. Comunque sono sempre molto graditi. Allora, adesso io direi di mandare un attimino un brano musicale, così almeno eh, ci prepariamo bene con eh, con tutti i nostri microfoni, cuffie, fogli e foglietti. E tanto per gradire, mandiamo una canzone dolce di Céline Dion che si intitola Seduce Me. Ma come cacci, però non so. only yesterday here and now is all that matters right here with you is where I'll stay everything in this world every voice Out of me too Cause all you do Seduces me ora allora, siamo qui in studio eh, con come vi ha detto Caterina vi ha anticipato Caterina con una piacevolissima un un, un piacevolissimo rientro ritorno già c'è stata con noi noi naturalmente la incensiamo ma perché ecco sì ci piace fare così è una nostra compagna siamo ben felici di averla con noi è la professoressa eh, Monica De Cristina eh, Storini. Buonasera a suo io professoressa. Buonasera a prof, tutte. La prof. Buonasera. <ride> allora e eh, mm. e eh, eh, poi eh, stasera c'è una clack qui eh, c'è Pina, c'è Rossella, insomma, eh, c'è una bella clack insomma e eh, siamo contente. La trasmissione di questa sera vuole e eh, diciamo, discutere, gettare luce o comunque aprire uno spiraglio, va, mettiamola così che forse gettare luce o aprire mi sembra un po' troppo, eh sulle teorie qui, negli studi di genere e eh, su questo diciamo alcune cose e poi eh, ne eh, discorriamo eh, amenamente per noi con Monica Allora, intanto, gli studi di genere rappresentano un approccio multidisciplinare e interdisciplinare allo studio dei significati, eh, così dice, socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere. Sono nati nel Nord America tra gli anni 70 e 80 e si sono diffusi in Europa occidentale più negli anni 80 e si sviluppano a partire da un certo filone del pensiero femminista, trovando spunti fondamentali nel pensiero filosofico del 900 e negli studi che uniscono la psicologia al linguaggio. E a questo punto io direi che possiamo non so se si sente il microfono, si sente perfetto, possiamo fare la prima domanda a Monica e magari le possiamo chiedere a quale filone del pensiero filosofico del 900 hanno uh, fanno riferimento le eh, le femministe, se sì. Se tu sei posseduto da te stessa, ce lo puoi spiegare, vero? Sì, noi abbiamo i problemi di, di essere posseduta da me stessa e cerco di essere molto semplice. Generalmente si fanno tre nomi che faccio anche adesso e cercherò di dire quali sono gli elementi in comune. Sono eh, tre nomi che mettono, diciamo così, in crisi la sicurezza dei sistemi di riferimento culturali, cioè il fatto che questi sono dati una volta per tutte, devono essere acquisiti e bisogna attenersi ad esso. E sono lo il poststrutturalismo, detto proprio brutalmente, poi cercheremo di dire di che cosa si tratta, e la post semiotica e poi due personalità di straordinaria importanza che sono Foucault e Derrida. Molto importanti anche perché hanno costituito, come dire, la formazione delle prime femministe e del di, chiamiamo di eh, di quelle personalità che hanno dato un impulso fortissimo a questo tipo di di studi. Ne cito una per tutti, Rosi Braidotti che um, cito anche perché è un po' italiana, oltre che essere un po' diciamo anglosassone, un po' olandese e così via, nasce come una allieva del pensiero di Derrida, che si chiama decostruzionismo. Allora, qual è la caratteristica? Tutti e tre questi filoni cominciano a far riflettere sul fatto che i modelli con cui noi pensiamo sono l'espressione di una cultura eh, che si muove fra, diciamo, due opposti. Tutto è A oppure B. Non può essere niente di mezzo, eh? qui non si appartiene a una categoria A che ha delle caratteristiche e una categoria B che ha altre caratteristiche. Da questo è, è disceso tutto un discorso che ha creato degli stereotipi che sono diventati le categorie con cui noi pensiamo, che siano gli stereotipi con cui noi rappresentiamo la follia negli studi di Foucault, che siano gli stereotipi con cui noi rappresentiamo la egemonia per esempio della scrittura sull'oralità, quindi la scrittura è più importante come diceva Derrida, oppure che sia l'egemonia con cui noi diamo importanza fond fondamentale al testo e a non alle le persone che lo hanno scritto, cioè l'identità e i soggetti che lo hanno scritti, l'idea è sempre questa, bisogna decostruire questa opposizione e invece mettere in mostra come tutte queste categorie e questi stereotipi non sono altro che un frutto di un prodotto culturale. E fra questi, quindi naturalmente anche quello che noi chiamiamo il genere e l'identità o la sessualità o l'identità sessuale che ancora deve diventare genere ed è ancora identità sessuale in questa fase del pensiero. Bene, quindi eh, spero che voi abbiate capito, se non avete capito potete fare un trillino e Monica ve lo rispiega da capo con le stesse parole precise identiche e se non va bene è perché non vi applicate abbastanza ecco okay. no, non sono è così naturalmente sono commossa nel senso della commozione <ride> No invece attenzione. è molto interessante ora a parte noi facciamo battute eh, per eh, perché ci piace per scherzare e giocare tra di noi però è è molto importante questo perché eh, il genere il genere nel genere sessuale quindi il genere sessuali sono poi legati a eh, i ruoli che vengono dati, no? E e e ai quali si, ci si deve attenere. Allora, di importanza era un trillino di protesta, non abbiamo capito, l'abbiamo capito, quindi, quindi esatto. È colpa tua che non ti sei spiegata. Benissimo. Allora, di importanza specifica, continuo con questo piccolo excursus, è eh, di importanza specifica per gli studi di genere sono anche gli studi gay e lesbici. Questi studi non costituiscono però un campo di sapere a sé stante, ma rappresentano innanzitutto una modalità di interpretazione. Che significa? Che sono il risultato di un incrocio di metodologie differenti che abbracciano diversi aspetti della vita umana, della produzione delle identità, come diceva prima Monica, e del rapporto tra individuo e società, individuo e cultura. Per questo motivo una lettura di genere è applicabile praticamente a qualunque branca del sapere umano, cioè invece quindi di arrivare a dire la scienza è neutra, quello che qualcuno ha detto in prima battuta è verità assoluta, è si mette in discussione e si rivede da questo tipo di angolatura. Gli studi di genere sono caratterizzati da un'impronta politica e sono strettamente connessi alla condizione femminile. A questo punto Rosina... E a Rosina, questo punto Rosina che stasera si occupa soltanto di fare le domande perché, perché se è un dell'organismo unicellulare ha delle difficoltà sull'argomento. Eh, Rosina, ti sento che non funziona bene il mondo. Adesso? Adesso funziona? Okay, scusate abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. E dunque niente, a questo punto la, la, seconda, la seconda domanda per, per Monica è... Eh, le chiediamo quale quale senso abbiano queste affermazioni per per lei e come le accorda con la sua esperienza e con la sua storia personale e professionale Perché ci sono due termini di straordinaria importanza per me e anche per insomma quello che io cerco di fare con il lavoro che ho scelto e che ho avuto la fortuna di poter fare avendo lo scelto perché quei tempi che corrono non è detto che queste due cose possano andare insieme e sono la condizione femminile e l'impronta politica, ovvero se sì, gli studi di genere nascono e possono nascere soltanto dal fatto che i movimenti delle donne hanno messo in luce come il fare delle altre donne il punto di riferimento di sguardo sul mondo, no? Quindi partire da da sé dal sapere condiviso, dalla rete, dalla relazione, dall'incontro dei di identità femminili destrutturi, de cioè metta in crisi quello che noi crediamo invece essere sempre la naturalità dell'essere maschile e femminile. Quindi per me questo è un fatto importante, cioè il mio modo di guardare al mondo e di guardare alla relazione con gli altri e con le altre parte dal fatto che ho una relazione prevalente con le altre, ovvero sia condivido con le altre un modo di guardare al mondo che mi permette di assumere una posizione non più centrale, non più eh, potente, non più onnipotente e quindi di vedere da una posizione periferica il mondo con una maggiore profondità, secondo me, ovvero sia con una maggiore possibilità e diciamo di accogliere la differenza perché ammetto che la differenza è parte del mio essere. Questo me l'ha insegnato la relazione con le donne, il rapporto con le donne, l'lesbismo come costruzione del rapporto della propria identità e del proprio mondo in relazione con le altre donne. Questo è un elemento di fondamentale importanza. Quindi è anche una un'azione politica, nel senso che la relazione è politica. Entrare in relazione per guardare il mondo vuol dire com commettere, mi viene in mente, un atto politico di destrutturazione del mondo e del proprio sapere. Quindi nel mio lavoro io cerco sempre di assumere un posizionamento critico che guardi sempre a ciò di cui parliamo eh, in una maniera in in cui l'identità di genere le identità di genere diciamo mh, meglio sono sempre tante, sono multiple e il fatto che ci siano o non ci siano nel racconto che il mondo ne fa vuol dire qualcosa e quindi bisogna interrogarsi se ci sono bisogna interrogarsi se non ci sono e capire che cosa il sistema culturale ha costruito in queste presenze o assenze cerco di farlo molto modestamente insegnando letteratura che poi in fondo per eccellenza è il luogo in cui il simbolico assume una forma e una comunicazione Certo, quindi insegni letteratura all'Università della Sapienza. Sì, letteratura e teoria della letteratura. Ecco, ehm, a me viene da dire quindi svolge un, un ruolo educativo e a questo punto prima di continuare gli altri aspetti sugli studi di genere, mi viene da eh, ricordare che e non è una frase mia, da ricordare che l'educazione è un atto rivoluzionario e e con questo eh, saluto e salutiamo Grazia, che è una nostra amica che non c'è più che eh, ha scritto delle cose e proprio come insegnante lei lavorava poi con i bambini e e eh, proprio eh, parlando dell'educazione in questi termini. Allora, siccome della giusto. la della cultura se ne è appropriato il potere e ne fa una eh, un'arma terribile e eh, eh, chi eh, entra in queste maglie può eh, ribaltare e può assumere potere, cioè poter fare attraverso l'atto rivoluzionario dell'educazione. Giustissimo. Allora, eh, continuiamo ancora un momento a dire alcune cose sugli studi di genere e poi ritorneremo sempre a discorrerne con Monica, no? Quindi, allora, a questo punto eh, gli studi di genere non si limitano quindi a proporre teorie e a applicarle all'analisi della cultura, ma mirano anche a realizzare cambiamenti in ambito della mentalità e della società sono strettamente legati ai movimenti di emancipazione e noi diciamo di liberazione femminile e femminista, omosessuale e delle minoranze etniche e linguistiche e spesso si occupano di problematiche connesse ad oppressione etnica. Ora, anche questo è un aspetto estremamente interessante, no? Perché se pensiamo che eh, l'etnia è un un modo di riconoscersi di gruppi che si uniscono socialmente e che costruiscono quindi una serie di cose, regole e eh, mh, e abitudini e modi e stili di vita. Beh, insomma, andiamo a a toccare cose abbastanza importanti. Monica... Se posso aggiungere solo una cosa, è proprio questo, no? Cioè il fatto che le identità sono state estromesse, che queste identità poi trovano la for la forza di chiedere conto, quindi gli studi di genere nascono proprio dalle cancellazioni. Quindi eh l'oppressione etnica, l'omosessualità, la liberazione delle donne, giusta per liberazione femminile è eh, sono azioni di soggetti che chiedono di poter interrogare quella cultura che le stromette e quindi è per è per questo che sono cose importanti dentro gli studi di scienze. Sì, a questo proposito mi viene da ricordare molti anni fa perché io sono abbastanza datata, però molti anni fa in un vecchio vocabolario alla ricerca di eh, uomo era l'essere eh, della razza umana pensante bla bla bla e a donna si trovava la femmina dell'uomo. Poi mh, mh, grazie alla dea, questa almeno questa definizione è stata cambiata, adesso nei nei nei nuovi dizionari non si trova più. Grazie alla dea, grazie ai tanti lavori sull'uso sessismo delle, eh, che viene dal movimento delle che donne. Che viene dal movimento delle donne, dal Massa Sabatini. Sabatini, giustamente. Ecco, allora, detto questo, quindi noi andiamo a eh, a ritrovare che tradizionalmente gli individui vengono divisi in uomini e donne sulla base delle loro differenze biologiche. Nel sentire comune, infatti, il sesso e il genere costituiscono un tutt'uno. Allora gli studi di genere propongono invece una suddivisione sul piano teorico concettuale tra questi due aspetti dell'identità. Allora il sesso costituisce un corredo genetico, un insieme di caratteri biologici, fisici e anatomici che producono un binarismo, che è essere maschio, essere femmina. Partendo da questo, invece, gli studi di genere declinaano il binarismo in una costruzione culturale e cioè la rappresentazione, definizione e incentivazione di comportamenti che danno vita ad uno status ruolizzato che è l'essere uomo o l'essere donna. Eh, negli anni 70-80 si diceva che la ruolizzazione avveniva già alla nascita con la scelta del fiocco rosa e del fiocco azzurro. Allora Continuiamo un attimo e sesso e genere non costituiscono che due dimensioni contrapposte, ma indipendenti. Sui caratteri biologici viene costruita l'identità di genere. Il genere è quindi un prodotto della cultura umana. A livello sociale è necessario testimoniare continuamente la propria appartenenza di genere attraverso il comportamento, il linguaggio e il ruolo sociale possiamo fare tantissimi esempi, no, su questo e non so, eh, venne bene in mente qualcuna voi? Come per esempio mh, le studioso che si sono occupate di questo, beh, certamente da Giudit Badra Don Ahoraway da Lucy Gregory Monique Wittig, ma gli studi di genere, appunto, anche in ambito più italiano, ehm perché ce ne dimentichiamo sempre che ci sono anche le pensatrici italiane da Rosi Braidotti per quello che è d'italiano, alla Cavarero che ha decostruito la filosofia in una maniera fondamentale da questo punto di vista, quindi a tutto il gruppo di o, di Diotima, la libreria delle donne di Milano che ci piacciono, no, almeno nella prima fase ha messo in crisi il rapporto fra teoria e pratica, dicendo appunto che la pratica è un elemento fondamentale della teoria che quindi sono nettamente interdipendenti e si potrebbe continuare moltissimo fino al lavoro sempre sul linguaggio fatto da Patrizia Violi e da moltissime altre, insomma. Benissimo. Allora, quindi ehm stavamo dicendo, si parla a questo proposito di, quindi di ruoli di genere, quindi in sostanza il genere è un carattere appreso e non innato. Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa e eh, rispetto alle studiose abbiamo ne ha ne ha parlato in questo momento Monica le ha citate, quindi adesso andiamo a passiamo il microfono a Caterina, siamo a corto di microfono e sentite un po' che c'ha da dirci. Ma io mi sento un po' a disagio perché oggi faccio veramente solo la tecnica e l'unica cosa che posso fare per inserirmi in un contesto così acculturato è mandare una canzone che si intitola Thanks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 mentre scorreva la musica, eh, ascoltavamo con un orecchio e parlavamo tra di noi e ci venivano in mente una serie di esempi circa le eh, ruolizzazioni eh, che sono molto interessanti, nel senso che è esperienza comune, esperienza di tutte eh, le donne, eh, però magari merita un attimo ricordarne qualcuna e eh, prima stavamo dicendo che eh, le donne sono il sentimento eh, si possono dedicare al ruolo di cura, eh, sono delle mamme perfette e eh, sono cuore, sono sentimento, fanno le professioni più umili perché, per esempio, tutto quello che concerne la la prima infanzia eh, e quindi le scuole della prima infanzia, eccetera, sono appannaggio femminile perché si sa le donne col sentimento ci arrivano, non c'è bisogno di studiare. Tra parentesi era l'unico mestiere concesso intorno all'800 alle donne perché era altre immagine del, del lavoro di cura, quindi insegnare i bambini era come curarsi dei figli, quindi era uno dei pochi consentiti. Cioè, Certo, mentre gli uomini si occupano di tutto, il resto sono scienza, sono cultura, eh, sono si occupano di economia. Beh, la trasmissione precedente eh, a questa abbiamo riparlato di Valeri Solanas e del suo Skum e abbiamo abbondantemente eh, detto come sono gli uomini, no? E, e di che cosa si occupano e come se ne occupano. Quindi, eh, vabbè, eh, non stiamo a dilungarci oltre Adesso invece vorremmo dire due cose circa la teoria queer. Oh, eh, per noi eh, non è facile, nel senso che ci sentiamo più all'interno del pensiero della differenza, però è un aspetto dei filoni teorici che eh, ci interessano e che ci ci danno molti spunti di riflessione. Che cos'è la teoria queer, dunque? Allora, eh, nasce anche questa in seno agli studi gay e lesbici, agli studi di genere e alle teorie femministe e mette in discussione loro sì, si sì, puntano su puntano su questo aspetto la naturalità dell'identità di genere e dell'identità sessuale, affermando che esse sono interamente o in parte costruite socialmente. Quindi dunque non solo il genere, ma anche il sesso, va bene? Quindi eterosess essere eterosessuale, omosessuale, donna, uomo, maschio o femmina sono dei termini che non rappresentano realmente quello che si è, quindi non rappresentano qualcosa di definito. La teoria queer sfida pertanto la pratica comune di dividere in compartimenti separati la descrizione di una persona affinché possa essere inserita in categorie predefinite. L'identità, secondo loro, è in continuo divenire e lo è anche secondo noi, e e, e si avvale di talmente tanti aspetti che non è possibile eh, identificarli con una definizione secca. Laddove gli studi gay e lesbici analizzano il modo in cui un comportamento viene definito naturale o innaturale rispetto ad un comportamento eterosessuale, la teoria queer mette in discussione le categorie socialmente assegnate, basate sulla divisione tra coloro che condividono un'usanza o uno stile di vita o coloro che non le condividono. Fosse anche per una sola persona, capiamoci. Quindi la definizione teoria queer fu coniata da Teresa De Lauretis nell'ambito di una conferenza tenutese all'Università della California nel febbraio ormai lontano del 1990 e anche in questo caso ci sono state una serie di teoriche che hanno studiato o comunque che hanno eh, argomentato intorno a, al, al queer e sono le stesse donne che ritroviamo le stesse eh, pensatrici, le stesse filosofe che ritroviamo anche nel pensiero femminista, nel pensiero della della de, eh, del del di studi di genere, no? E sono per esempio la Butler che ha lavorato proprio sul corpo costruito e il significato di costruzione la Eve Sedgwick che ha fatto un'analisi dell'omofobia, non solo questo, hanno hanno fatto tante cose, Donna Haraway che ha parlato di cyberfemminismo e Belloux che ha fatto riflessioni di genere, razza e classe. Allora, ehm è abbastanza tutto questo è abbastanza interessante, ovviamente non approfondiamo il pensiero di ciascuna di loro perché facilmente sono ritrovabili su internet oppure è possibile, insomma, comunque accedere ai loro ai loro pensieri attraverso quello che loro hanno scritto, no? L'altra questione che eh, ci interessa eh, è dire che eh, in Italia la diffusione eh, delle teorie queer hanno contribuito Liana Borghi e Marco Pustina, pu scusate, Pustianaz. E e, e che la teoria la teoria queer in sostanza vuole interrompere questa definizione binaria che da eh, loro hanno visto che da donna uomo maschio femmina passa a omosessuale eterosessuale che quindi questa definizione omosessuale o eterosessuale è fondata come negli altri casi su una falsa riga binaria voluta dalla cultura dominante quindi o sono omosessuale o sono eterosessuale loro ehm notano che ci sono delle discrepanze, delle incoerenze tra sesso cromosomico, genere e desiderio sessuale eh, e eh, e quindi eh, ci sono degli altri eh, situazioni che loro eh, privilegiano nell'analisi, includendo per esempio il travestitismo, l'intersessualismo, l'ermafroditismo, l'ambiguità di genere e la chirurgia per il cambiamento di sesso. E gli strumenti che più frequentemente usano per la decostruzione di queste rappresentazioni sociali e dell'analisi delle identità sono le performatività e quindi è sotto quella lente che loro vanno a vedere. E adesso c'è la Little Rose, la bella Rosina, che fa un'altra domandina. Sono sempre io Little Rose. A questo punto, visto che parliamo appunto di performatività, eh, ti chiediamo per quale motivo la, per la performatività metta in discussione il concetto di naturalità, in che modo Sì, questo è un elemento molto antico. Eh, diciamo che nella per, la performatività ha a che fare con la teatralità, ovvero sia con l'assunzione della recitazione, eh? Quindi vuol dire assumere eh, degli atteggiamenti corporei, fisici, gestuali, della voce, eccetera, che travestono ciò che si è, si assume un altro ruolo. Quindi automaticamente avverte che si è diversi da quello che tu ti aspetteresti che tu sia naturalmente. Quando io vedo un attore che fa Desdemona non vedo l'attore, la sua identità, ma vedo Desdemona, no? Quindi, diciamo, il travestitismo mette subito a far accettare con tranquillità che la naturalezza di quello che mi compare davanti non ha niente, non ha nessun valore, deve essere messa da parte, deve essere assunta un'identità altra. Però nel fare questo, tutta una corrente di pensiero dice anche che l'attore è possibile di far uscire quella parte di sé che in genere tiene chiusa dentro di sé, quindi il travestitismo, la performatività nelle sue forme consente anche di dare spazio a quella parte della propria identità che non può uscire. Perché non può uscire? Perché il concetto che si ha naturalmente e lo uso proprio nel senso di legame con la natura, di quella identità non ammette che ci siano questi aspetti. Quindi tutto quello che tu hai dentro di te non corrisponde alla declinazione che l'interpretazione della natura di della tua identità dà, non la puoi manifestare, o se la manifesti entri nella follia, nella pazzia, non nell'atteggiamento, diciamo che non corrisponde appunto alla normalità. Travestirsi consente di far ammettere agli altri la possibilità che tu sia altro da quello che l'altro si aspetta da sé, da te. Quindi la performatività Nel caso proprio dei queer in cui accentua la confusione della sessualità, per esempio, tu non sai se sei uomo o donna, ti fa riflettere sul fatto che forse si può essere altro dall'essere solo uomo o donna, ovvero sia che fra queste due binari estremi che la natura letta in chiave aristotelica, cioè che tutto appunto è soltanto di una cosa e del suo opposto, e è sbagliata e che invece Tra l'uno e l'altro c'è una marea di possibilità che ognuno di noi pratica quotidianamente, cioè la propria identità non è in realtà fissa fra due estremi, ma ha tutte le variabili possibili di ciò che sta in mezzo. Anzi, io me ne posso inventare ancora infinite. E quindi la naturalità, interpretata per eccellenza come ciò che è chiaro, identificabile, perché ha soltanto una modalità di lettura, viene messa in crisi. Non è affatto vero. Non è vero poi per una cosa che tutti pensiamo perché siamo stati educati così di avere in maniera certa che è il sesso, perché quello si vede. Invece il queer dice non è il sesso fisico che tu vedi, cioè la natura di ciò che ti compare davanti che determina il tuo sesso, ma è qualcosa che si crea nella costruzione dell'identità che è varia. Ottimo, credo che questa spiegazione abbia messo d'accordo tutte tutte noi, per esempio, mi e mi sento come posseduta dallo spirito di Eleonora Duse in questo <ride> Esatto. <ride> <ride> e non si sa di che sesso e sei. E non si sa di che sesso sono. <ride> esatto. Quindi, detto questo, allora passo io a un'altra domanda, anche se eh alcune cose le hai già dette Monica, però a noi eh, ci fa piacere perché abbiamo aggiunto altre questioni e allora ancora di più siamo curiose eh del tuo lavoro, del tuo lavoro e di eh, del tuo lavoro all'università, quindi di come tu riattraversi la cultura che tu stessa hai appreso attraverso il linguaggio e lo, la scrittura, soprattutto e questa nel rapporto con eh, le studentesse e gli studenti, no? Sì, e dunque naturalmente questa è una pratica che varia nel tempo, nel senso che ho iniziato provando a fare delle cose e poi naturalmente nel nel processo di, di insegnamento apprendimento con le studentesse e con gli studenti, con le studenti e gli studenti, abbiamo cercato un po' di trovare un, un un assestamento. Allora, la cosa più macroscopica è interrogarsi sulle assenze. Allora, noi trasmettiamo un canone quando insegniamo perché purtroppo non può essere che così. Lo sforzo è quello di far assumere nei confronti del canone una posizione critica, cioè chiederci perché questo canone mi trasmette questo e mi poteva trasmettere altro e se non me l'ha trasmesso dov'è finito ciò che non mi ha trasmesso quindi partiamo dal fatto della constatazione più banale che le donne non ci sono per esempio cominciamo da questo ma così come non ci sono moltissime altre minoranze non ci sono gli omosessuali non ci sono cioè gay e non ci sono lesbiche eh, non ci sono rappresentate eh, alcune culture perché sono estromesse e così via per esempio quella rom mi viene da dire Per esempio quella rom che è una delle grandi escluse no perché mentre per la cultura islamica possiamo ancora dire che quantunque negativo una rappresentazione ci sia stata nel tempo, ci sono identità che non compaiono immediatamente o identità presentissime sul nostro territorio, l'albanese e così via. Perché non c'è, perché non ci sono i turchi, per esempio, nell'epoca eh, diciamo così delle origini che invece costituiva un'identità presente? Quindi, perché non ci sono e cerchiamo di capire non di allargare il numero dei nomi, ma di costruire un canone che sia più giusto, più rispondente alla rappresentazione di donne e uomini. Quindi partiamo innanzitutto da questo e soprattutto proviamo a vedere che il canone funziona con un determinato meccanismo. Dopodiché ci leggiamo i testi altri, quelli non, eh, non presi dalla tradizione, non rispondenti alla tradizione e cerchiamo di capire che cose ci tramandano, ci danno di escluso e quindi come noi possiamo avere una visione più radente ma più profonda delle cose fondamentalmente quello che cerco di fare è di ragionare con loro su come ci posizioniamo ognuno di noi, cioè di sapere che stiamo leggendo quel testo come donne bianche mediterranee, se lo siamo che veniamo da una certa zona che siamo più a Roma piuttosto che a Milano e che quindi abbiamo una serie di saperi dentro di noi che ci portano automaticamente a leggere le cose in un modo piuttosto che in un altro e che ciò che leggiamo è già portatore di un simbolico dominante e quindi cerco un po' di far interagire queste cose sperando se non altro che se anche una reazione di rifiuto però abbia messo un germe di criticità nel nel nel dubbio, nel un potersi porre una domanda. Allora Monica, eh, un'ultima domanda perché purtroppo il tempo è tiranno e ci si stringe ci ci spiace, spiace, infatti il tempo è maschio, ragazzi. Noi cioè, qua. Il tempo è sempre la solita. Staremmo qui a parlare con te fino a notte alta, ma purtroppo questo non è possibile. Però sappiamo invece che tu hai anche un'altra un'attività, svolgi un'attività di consulenza scientifica. Ci puoi dire di che cosa si tratta? Innanzitutto vi ringrazio perché mi date la possibilità di parlare di questa cosa che sta nascendo ora, sarà attiva, nel senso che ne vedremo i primi prodotti, speriamo nel l'8 marzo dell'anno prossimo, cioè ah, intorno che tra tra la fine di febbraio ma vorremmo fare queste cose l'8 marzo. Sì, sono eh, Allora, allora già da ora ti chiediamo un appuntamento Va qua, un nuovo appuntamento per la presentazione. D'accordo. Sono eh, consulente scientifica di un marchio editoriale dell'editore EPC, è eh, un pi un piccolissimo editore che si occupa di tutt'altro eh, che ha assunto il nome di Ghena, quindi una piccola casa editrice che pubblicherà gli studi, diciamo, testi di studi di genere e eh, non solo di saggistica, ma anche proprio diciamo quei testi mh, che raccontano anche cose della vita di tutte noi che però ci fanno vedere come gli studi di genere sono importanti per capire perché ci comportiamo in una determinata maniera perché ci sentiamo in una determinata maniera. Quindi non una saggistica accademica, diciamo una saggistica un po' fra la narrativa e fra l'aiuto a riflettere su come gli stereotipi di genere condizionano la nostra vita. Quindi anche più fruibile perché meno accademica. È proprio questa la scelta, cioè la scelta è di fare una sezione di saggistica più fruibile e accanto una sezione di narrativa che ospita invece eh, la scrittura delle donne che incrocia, eh, come diciamo, la diversità etnica, l' incontro fra eh, le culture coloniali e postcoloniali, come eh, si dice sempre di più oggi, le culture migranti. Una cosa voglio dire è che la grande soddisfazione che ho avuto è che questa proposta mi è venuta da una mia ex allieva, quindi è stata ah. la costruzione di una relazione con lei che l'ha portata dopo un certo percorso all'interno delle case editrici ad avere il coraggio di proporre un argomento di questo tipo, un editore che fa tutt'altro nella vita in un momento molto difficile e che poi è venuta da me per chiedermi di fare questo lavoro quindi è veramente uno di quei semi che speriamo dia dei frutti accettabili, noi ce la mettiamo tutta e poi mi direte voi che cosa bene, ve ne sembrerà a suo tempo allora, allora ripetiamoci, noi prendiamo un appuntamento sin da ora con Monica siamo ben felici Grazie. di riaverla con noi, ah, non ci pare il vero e quindi direi che ci avviamo al... Alla conclusione prima dell'ultima canzone, però, anche noi come coordinamento lesbiche romane vogliamo invitarvi tutte eh, alla manifestazione Sit-in che si terrà il 25 venerdì 25 eh, novembre eh, a partire dalle ore 17:00 alla piazza di eh, del Pigneto eh, contro la violenza degli uomini sulle donne, contro la violenza maschile sulle donne, va bene? Rosini. Perché mi guardi in questo Guardo modo? Te contro, te contro, te la senso, contro la violenza. Ti dico che il Pigneto è un'isola pedonale, quindi ci dovrei andare a piedi, non non sarai trasportata dalla sottoscritto. Sì. Non ti preoccupare. <ride> Bene, a questo e punto Monica che mi dica questa cosa. Allora, eh, vogliamo dedicare la canzone di Daido a lei che si chiederà. Thank, ah, thank you. Thank you per Monica, Daido e grazie davvero. Monica non fa più parte del nostro gruppo stabilmente, ma noi la consideriamo comunque... Una... Facente parte. S sempre, cioè, per, per, ti portiamo nel cuore, basta, mi sto commuovendo. Eh, Vai con grazie, la musica. Grazie, ci vediamo, e ci sentiamo a, fra 15 giorni. E fra due giorni. martedì, signori. Buonasera e a tutti. Signore soprattutto. so bad ascoltato è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di radio onda rossa